الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يسر امري واشرح لي صدري وحلل عقد من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما لم نعلما انك انت العليم الحكيم اللهم بين لي الحق حقا وارزقنا اتباعه وبين لي الباطل باطلا واجنبنا منه Hər şeydən öncə Allah Subhanahu Va Taala'nın şükür etmək lazımdır və qul unutmamalıdır ki, nə qədər çox Allah Subhanahu vatan Taala'nın nemətinə şükür edərsə, Allah Subhanahu Va Taala ona ola nemətin daha da artırar və həqiqətən də hər bir qulun üzərində Allah Subhanahu Va Taala'nın hədsizdir, hesabsızdır, sayısızdır və qul nə qədər istəsə, Allah'ın nemətini cəmləyə, cəm edə bilməz, çünki Allah Subhanahu quran şəmdə buyurduğu kimi. Və eyni zamanda Allah Subhanahu Va bizə Verdiyi açıq aşə açı açı nemətlərdən biri də əminamanlıq ki, yəni biz e, öyrənirik, öyrəndiyilərimizi öyrədə bilirik və nəticədə öyrəndiyilərimiz əməl edə bilirik ki, Allah Subhanahu Va Taala bizə olan bu daha da artırsın və evi ev hifz eləsin, onları xatadan, baladan qorusun. Vallahsa bizim bu məclisləri daha da e, bərəkətli və daha da faydalı məclislərə çevəsin. Və biz keçən dərsimizdə Hər ibn Əl-Kirmani'nin Yəni Sələfin etiqadda icması, yəni adında kitabından, yəni bir neçə dərsə başlamışıq və bu gün inşallah bəzi mufradatlarında qalmışıq və müəllif sıratdan sonra müəllif yenə də ə, axirətdən bağlı mövzuya toxunur və buyurur ki, "Vəl mizanu haqqun, tuzanu bil hasenatu vasiyyāt, kə məşəəllahu an tuzana Sonra müəllif qeyd edir ki, "Və mizan da haqdır Mizan da haqdır və orada, mizanda həsənətlər və günahlar öz özləri çəkiləcək. Yəni, nəhansı formada çəkiləcək, necə çəkiləcək, bunu müəllif qeyd etdiyi kimi, necə ki, Allah Subhanallah istədiyi kimi. Yəni, həmən həsənətlərin və seyyətlərin e, hansı formada qiyamət günü mizan, e, mizanda yəni, çəkilməsinə, Yəni, heç bir açı-açkar, yəni sübut yoxdur ki, hansı formada çəkiləcək. Ancaq çəkilməyin heç bir şək şübhə yoxdur, bu əhlüsünün eytiqadıdır və onun çəkilməsi isə hansı ə, formada hesaba çəkiləcək, yəni ölçüləcəksə, onu yalnız və almas Allah Subhantan istədiyi kimi olacaq. Və eyni zamanda mizan da ibadət əhlüsün, tohvid əhlüsün, İslam əhlüsündür. Çünki kafirlərin əməlləri ölçülməyəcək. Çünki onların həsənətləri bu dünyada əvəzə nə olub? Əvəzi verilir. Çünki Allah subhanahu wa ta'ala bir kafir bu dünyada yəni bir yaxşılıq edirsə, Allah subhanahu onun əvəzən bu dünyada onu artıqlaması inanda verir ki, qiyamət üçün o heç bir həsənətlə öz Rəbbinin dərgahına yəni gəlməsin. Aydındır və e, mizan isə yalnız və yalnız e, tofid əhli üçündür, yəni İslam əhli üçündür. Və eyni zamanda müsəlmanların içində də elə ibadət əhli olacaq ki, onlar heç bir e, izanda onların haqq hesabları olmayacaq, əməlləri çəkilməyəcək. Kimlərdir o insanlar? 70 min cənnətə soruq-sağsız girənlər. Hansı ki, henüzsən bildirir ki, yətxulunəl cənnətin bir qeyri hesəbin valiyəyi qab. Onlar cənnətə, 70 min insan cənnətə soruq və heç bir əzab görmədən girəcəklər. Və həmsəndə bu e, rivayətin bəzi e, əlavələri də var ki, bəzi rivayətlərdə gəldiyi kimi həmin 70 min adam hərəsi özünə neçə min aparacaq, 70 min aparacaq. Kimlər onlar, onlar səhih etsə gəldiyi kimi, o kəslər ki, onunla müalicə eləməzlər, o kəslər ki, tatayur eləməzlər, yəni e, bu quş qaradır, ağdır, qabağından keçsə arxasından keçib bu şeyləri namazlar, bu o kəslər ki, rukya tələb etməzlər. Yəni, gəl mənə oxusunu oxu tələb eləməzlər, yalnız mənəz öz rəblərinə təvəkkül edərlər. Və bunlar da şəhslər qeyd edilir ki, həmən bu 70 min, yəni cənətə daxil olan, haqqı hesabsız daxil olan 70 min insan, onlar xalis, yəni tovfid, yəni əhəlləridir. Hansı ki, onlar o Tovfidi təhqiq elədiyilərinə görə də, yəni həmən eytiqat elədiyiləri, yaşadıqları, dərk elədiyi tovfidi, yəni yaşadıqları ömürlərində həqiqi Allah s.ə.vələn tələb elədiyi formada təhqiq elədiyilərinə görə də onlar cənnətə sorğusual gilənlərdən yəni olacaqlar. Allah s.ə.vələ bizlə həmən cənnət əhlindən etsin. Və sonra müəllif mizandan sonra buyurur ki, Vassuru haqqun Yunfakhu fihi Israfil fayamutul khalqu thumma yunfakhu fihi al-ukhra fayaqumuna li rabbil alamin lil hisab li rabbil alamin lil hisab al-qada wa al-sawwa wa al-iqaa deməli mizandan keçir sura yani surda yani üfürməyə və buyurur ki sonra isə sur özü haqqdır yani sur hansı ki Nəziyyət surəsində, Nəmil surəsində Allah subhanələdə həmən bu sur haqqında bildirilib və eyni zamanda səyi hədslərdə gəldiyi kimi də yəni qiyamət günü yəni sur üfləcək. Və E, məlif yəni, kitabın təhqiqdən qeyd edir ki, yəni, e, səhid dəlillərdə tapa bilmədim ki, yəni suru üflən mələyin adı hansıdır, ancaq deyir ki, çox e, alimlərin, yəni sələf alimlərinin qeyd etdiyinə görə sura üflən israfildir, hansı ki, məlif özü də israfil, yəni mələyin adını yəni çəkib və məlif burada iki dəfə üflməyə gətirib. Bir dəfə deyir ki, məhlukatlar öləcəklər və ikinci dəfə isə Rəbbinin qarşısında diriləcəklər. Və surun isə iki və yaxud üç dəfə olması, yəni əhl-i sünnədə, əhl sünnədə, yəni ixtilafdır və bəzilə rəyinə görə sura iki dəfə üflənəcək, bir dəfə üflənəndə hamısı öləcək, ikinci dəfə isə hamısı diriləcək. Ancaq eyni üçü üç səfə deyənlər isə onlar da e, deməli qeyd elədik ki, onlardan birincisi e, fəzədir. Yəni dəhşət, yəni üfləməsidir. Yəni birinci üfləndə bütün məxluqatlar nəyə gələcəklər? Dəhşətə gələcəklər. Hətta onların yəni boğazları belə, yəni quruyacaq o dəhşətdən. Yəni udquna bilməyəcəklər. Bu ikinci ona deyirlər nəfhatul fəzə. Və müəllif də burada dəllil gətirib ki, Yomayun fəxu fissuri fə fə ziqmən fissəməyə və ətibarlardır. Deyir, o gün ki, sura üflən zaman hər bir şəxs, yerdə və göydə olanlar hamısı dəhşirə gələcəklər. Yəni, burada qeyd elmir, etmir, öləcəklər və yaxud da ki, diriləcəklər. Bu da onun göstərir ki, yəni, səhi budur ki, yəni, bir çox cumhur alimləri rəyinə görə səhi odur ki, ıı, ıı, sura üfləmək, Yəni üç dəfə olacaq, birinci dəfə həmən bu dəhkə surudur. Və ikinci deyisə, e, Saf surəsində Allah tala buyuruyor ki, Və nüfqə fissuri və sayqə mən fissə mən və itivaril ard illə mən ki Allah. İkinci, ölmək surudur ki, üfülməkdir ki, Allah tala buyuruyor ki, və o zaman ki, sura üflən zaman, yerdə və göydə olanlar Allahdan, Allahın istədiklərindən başqaları hamısına olacaq, Hələk olacaqlar, yəni, özlərindən gedəcəklər. Bu da ikinci surun üflməsidir və üçüncü surun üflməsi isə o, yəni, dirilməkdir. Yəni, öləndən sonra dirilməkdir ki, Allah tala buyuruyor ki, Thumma nüfxə fiyyə uxra fə idə hum qiyamun yandırun. Bir sonra ona yerindən üflənəcək və onlar orada nəyəcəklər? Qiyam edəcəklər. Və qiyamət günündə məhz qiyamət ananılmasının da adı bundan gəlib ki, onlar üçüncü zəfə sura üflənən sonra onlar e, öldükləri, basırıqlığı yerdən onlar qiyam edəcəklər. Və bütün bu üç surun üç zəfə üfləməsini, yəni təxminən, yəni Nəziyyət surəsindən əvvəllərində bu üçü də yəni qeyd olunub. Və hər bir məxluqat, yəni e, qıyam olandan sonra onlar artıq öz irəblərinin qarşısında haqq hesaba yəni yönələcəklər. Haqq hesabda da onların arasında olan hansının səvab, hansının xatı olması və hansının cənnətə və hansının cəhənnəmə, yəni o da düşməsi haqq hesabından yəni sonra yəni bilinəcək. Və həqiqə deyidimiz kimi, yəni, qıyamət günü yalnız və yalnız sonunda, əbədi olaraq cəhənnəmdə, qalacaqlar yalnız və yalnız kafir və müşriklər. Ancaq təvhid əhli, hansı ki onlar e, təvhidə iqrar edib yaşayan insanlar, onlar e, qiyamət günü bəziləri olacaq odda yanan da olacaq və bəziləri olacaq, yəni şəfaatinlə oradan qurtaracaqlar və bəziləri olacaq onlar ümiyyətlə, yəni o da, yəni girməyəcəklər. Sonra müəllif Deməli, mizan və surdan sonra keçir löhv ül və buyurur ki, və löhv-ül-məhvuz haqqun yussən səxu minhü əməl limə səbəqat fihi minəl-məqadiril vəl-qadar. Və deyir sonra isə müəllif qeyd edir ki, löhv-ül-məhvuz deyir haqqdır. Löhv-ül-məhvuz haqqdır və löhv-ül-məhvuzun haqqı kitabda və sünnədə öz əksini tapıb. Və müəllif qeyd edir ki, Yunsan 100-dən səx olunul əməllül bəd. Ordan qulların əməlləri nəsx olur, yəni oradan köçürülür. Ya bu da o demək ki, bildiyimiz kimi qədərin necə mərtəbəsi var? 4 mərhələsi var. Təqdirün əzəlidir, ömrüdür, illidir, bir də günlükdür. Və bütün qədərlər hamısı Loh mehfuzdan Yəni, götürülüb və ə, əssinə qalanda ə, bəzi hədislədə gəldiyi kimi, Peyyonsam deyir, kim istəyirsə ki, ömrünün uzun olmasını, fəliyyəsli rahməhu, kim ömrünün uzun olmasını və rusun boğ olmanı istəyirsə, qohum əqrabi alaqəsi neynəsin? yaxınlaşışınızdan, yəni sıxlaşışınızdan əlaqəni kəsməsin. Və burada alimlər qeyd edirlər ki, o əməllər ki, gəlib ki, yəni qədəri qədərin qaldırılması, yəni bəlan bəlanın uzaq olması, plan şey bəla uzaqlaşar. Neydir? Bütün bu rivayətlər hamısı gəlib Loh mehfuzan aşağı qədərlərdə Çünki, etdiyimiz qədərin 4 növ var, ona əzəli qədərdir ki, o, löh məhvuzda olan qədərdir, sonra ömürlük qədər var, sonra isə illik, sonra isə günlük, bütün bu 3 qədər hamısı löh məhvuzdan, yəni, köçülmədir. Yəni, dəyişikliklər, yəni, qədərdə olan dəyişikliklər löh məhvuzdan aşağıda olan qədərlərdədir. Ola bilər gündəlik, ola bilər ömürlük. Ola bilər illi yəni qədərlərdədir. Ancaq əzəli təqdir, hansı ki, löh məvzu olan təqdirdir, o qədərdə heç bir dəyişiklik olmur. Və, və qəza qədər mövzu da aidir, məsələdir, yəni geniş mövzudur və biz e, bu mövzu demək olar ki, yenə də sələfin eytiqadına uyğun olaraq, İbrahim Ruheylinin, yəni e, topladığı, yəni kitabdan artıq bir dəfə keçmişik və qədər barəsində, yəni geniş e, məlumat almaq istəyən inşallah həmən dəhsilərə müraciət edə bilərlər. Və sonra müəllif deməli Löv Mehfuzdan keçir qələmə və buyurur ki, "Vallə qələmu haqqun, katəbəllahu bi məqadiri kullə şey'i və hisə və zikri, Sonra müəllif buyurur ki, qələm də haqqdır. Qələm haqqdır. Hansı ki, Peyğambə s.ə.v. səyi hədslərində bildirdiyi kimi deyir ki, Peyğəm s.ə.v. səyi ki, heç bir şey yox idi, su var idi və suyun üzərində Allah s.ə.v. əlşi vardı. Sonra isə Allah s.ə.v. qələmin eynədi, xəlq elədi. Və bu baxımdan qələmin xəlqi yerin göyün yaradılmamışından qabaqdır. Və bütün qələmin xəlqi yerin göyn yaradılmamışdan 50 min əvvəl olan xərqidir. Və bu məhlukatların içində ən birinci xərq olunan e, hansıdır? Qələmdir. Allah subhanət hala e, qələmi xərq elədi və dedi yaz. Yəni, ərşi də ona görə ki, biz dedik ki, Pəzim hətisdə belə gətirib. Su var idi, suyun üzərində ərşi var idi, ərşin də üzərində Allah subhanət hala idi. Və Allah subhanət qələmi xərq elədi. Və qələm də, qələmdən də sonra yer, göy və onun içindəkilə nə oldu? xalq olundu. Aydındı yani bu baxımdan. Və e, Peyğəmbər (s.ə.s) dedi ki, Allah (s.c.s) qələmi xalq elədi və dedi yaz. Dedi nəyə yazım? Dedi yaz nə olacaq qiyamətə yəni, nə olacaqsa hamısını yaz. Və qələm də hamısını yazdı və sonra Peyğəmbər bildirdi ki, artıq qələm qalxıb və yazılar quruyub. Aydındı və bunlar hamısı lövh-ı öz əksini, yəni tapıb. Və sonra buyurur ki, və səhvü fi zikri fe tebarak zamanda qələmin orada xərg elədiyi yəni bütün məxluqatların yer göy onların içində olanlar yəni hər bir şey haqqında olub necə olacağı olmasa idi necə olacağı idi bütün bunlar hamısı yəni qələm yazısı və hamsı onlar yəni ləvh-i məhfuzdadır Və sonra müəllif qələmdən sonra buyurur ki, və şəfəyətü yomul qəmətü haqqun, yəşfə qomun fi fə qomun fələ yəsirun ilən nər. Və müəllif qeyd edir ki, və qiyamət günü şəfəyət haqqdır. Və şəfəyət həqiqdəndə, yəni əhlüsünlə etiqadında, yəni mühüm etiqad yəni, məsələlərindədir. Çünki çox vaxtı, e, məsəl üçün e, şəfəyət bölməsində O qədər bidət, yəni geniş şailib ki, hətta bəziləri, yəni düzgün olmayan yollara, yəni yönəldildilər. Çünki bir kəsin şəfaət verməsində təkcə həmin insanın sahli olmasına kifayət etmir. Çünki alimlər, alimlər Qurandan dəlil gətirərək, Qulandan isbat çıxaraq qeyd edirlər ki, yəni qiyamət günü kiminsə kimə şəfaət verməsin ötəri 2 şərt lazım. Birinci, şəfaət edənin özünü Allah subhanət Allah razı qalmalıdır, yəni onun özü salihlərdən, yəni Allah sona razı qalmalıdır, qullardan olmalı və ikinci də şəfaət olunan, o olunan özü də Allah subhanət Allahın razılığı ilə olmalıdır, yəni Allahın ona izni olmalıdır. Yoxsa Allah sona izni olmasa heç, kim, heç kiməni yenməz, şəfaətçilik edə bilməz. Hansı ki, bugün görürsən ki, dualarında bidətlərə yol verirlər. Yəni 12 mamları da lap onları qoysaq qarağa, yəni müasir olan, yəni pirlər, nə bilim vergi verilmiş insanlar, nələr-nələr, hamı sözdə nə istəyidilər, özlərinin yəni qiyamət gün insanlara şəfa verə biləcəklərindən ki qəmaçını bunlar artıq şəfaətçi ola biləcəklər, ney-neycə, -necə, bütün bunlar hamısı dinə olan, yəni ittihamdır. Dinə olan, yəni uydurmadır ki, bu barədə Allah Subhanahu taala nə kitabında, nə də peyğəmbərim öz hədislərində yəni bildirib. Ancaq e, bəzi hallarda peyğəmbər (s.ə.s) öz hədislərində e, bir qöyümün, bir qöyümə şəfaət verməsi barəsində hədislərdə gətirmizə bir həcsə verirsən, buyurur ki, bir nəfər dünyasını dəyişərsə, yəni təvhid əhlən dünyasını dəyişərsə, ibadat əhlən dünyasını dəyişərsə və onun arxasında 40 nəfər Allah şəri qoş və öncə cənazə qılarsa Allah Subhanahu həmen o insana 40 nəfər şəfaət edər etməz. Yəni həmen o insana bu 40 nəfər onun şəfaətindən olar, rolu olar. Və eyni zamanda bir hədisə gəldiyi kimi şəhid, hansı ki o şəhidlər ki, onlar canları ilə, malları ilə getdilər və onlar öz nəfslərini Allahın yolunda verdilər. O şəhid zirvəsi həqiqətən də e, yer kürəsində e ən yüksəyi zirvə və nali olan yani zirvədir. Çünki Peygəmbər bir həccə burdu kimi vadi vadi zirvətu el-cihad. Yəni İslamın namaz əsas və o bütün İslamın aməllərinin üzərinə nə dayanır? Cihad. Və cihad həqiqətən də xırda əməl deyil. Cihad o əməldir ki, insan sanki varını, dövlətini, yəni yığıb qazandığı ticarətini, var dövlətin mülkünü, yaşadığı geniş evlərini, həyat qurduğu zövcələrini, dünyaya gətirdiyi uşaqlarını və eləxə və s. Yəni, bu dünyada sevib, yəni seçdiyi, dünyada başın qatdığı bütün naz neymətləri atır bir tərəfə və öz nəfsini aparır öz Rəbbinə təslim etməyə. Şəhid o deməkdir. Şəhid o deməkdir ki, onlar artıq Yəni, dünyanın bütün naz neymətləri onlara açıldığı vaxtı, yəni, onların üzərində güldüyü vaxtı, yəni, bütün naz neymətlərdən istifadə edə biləcəyi halda o dünyanın naz neymətini qoydu bir tərəfə və öz Rəbbi nəfsini Rəbbinə satın etdi. Hansı ki, onlar həyətləndə çox böyük yəni, məqamdadılar ki, bu baxımdan da biz yəni, şəhidlər haqqında Quran kəmdə ayədə oxuyanda görürük ki, Allah subhanə deyir ki, Allah yolunda ölənlərə, Şəhid deməyin, ölü deməyin, Allah yolunda ölənlərə, yəni canları verənlərə, yəni ölü deməyin, onlar həqiqdən də rəblərinin dərgahında ruhuzlanırlar. Çünki şəhid başqa məhlukatlardan fərqli olaraq, şəhid öləndə, yəni onun şəhidliyi məqbul olanda, o şəhidin ruhu cənnət quşularının boğazında cənnətdən ruhuzlanır, qidalanır. Hancı ki, əlimirəm sonra Allah tarakı fəri e, yurzaqun indi Rabbim, onlar özlə bilən dəqiqəhanda ruzilənirlər. Çünki onların ruhları cənnət quşların boğazında olur. Və Allah subhanahu wa ta'ala, necə peyəmizə misaliyyətisə bildiyi kimi, dediyi kimi, yəni bircək şəhidlər olacaqlar ki, onlar dünyadan köçəndən sonra yenidən nəyiniyəcəklər, istəyəcəklər ki, nəhərə gəlsinlər. Dünyaya niyə görə? Rəbbinin onlara verdiyi vədi şahid olandan sonra, görəndən sonra. Və onlar istəyəcəkdir, ölsünlər, bir də dirilsinlər. Onlar ölsünlər, bir də dirilsinlər. Niyə görə? O gördüyü iləri neymətə görə, aydındır. Və bu baxımdan da onların dünyada olan zirvələrin ucu olmağından da yanaşı, Allah s.v. onlara cənnətdə də adi qullardan üstünlənir. Adi insan cənnətdə neçə hüreyinə sahib olur? Zövcələrindən başqa iki. Ancaq şəhid neçə hüreyindən? 72. Yəni, sən təsəvvürək ki, insan yəni, ömrünü yəni, Allahın yəni, cənnətinə qovuşmaqdan ötürü bütün dünyanın, zövcənin naz neymətindən uzaqlaşır. Yəni, o da bizim kimi qalıb dünyada yaşaya bilərdi. O həmən o zövdəsindən yaxınlığı eləyə bilərdi və yaxud dünyada bilərdi. naz nimətindən dada bilərdi düz deyil, evlat böyüdə bilərdi dəvət eləyə hər bir şeylər eləyə bilərdi ancaq onlar sanki bütün bunları tərk eləyib öz rə nəfsini rəblərinə satmaqları, rəblərinə yəni nəfsin həqiqi sahibinə verməyi o artıq, artıq onların əməllərində sadiq olduğunu göstərir və bu baxamdan da onlar şəhid sayılırlar Yəni, onlar sanki Allahusmanlarının vəhdəliyinə, yəni təşliyinə şəhidlik edirlər. Aydındır. Və bu baxımdan da qeyd etdiyimiz kimi, yəni onların təkcə dünyada deyil, öləndən də sonra məqamları nədir? O, biri qullardan üstün olur. Və eyni zamanda qeyd etdiyimiz kimi, onlar 72 dənə insanların nail olmadığı hüreyinlərə sahib olar və eyni zamanda da öz qohum əqrabasından 70 nəfərə, yəni tohifdən, onlar 70 nəfərə neynə nə bilir? Şəffaatçilik elə bilir. Məcər bu cür məqam, yəni azmı bir şeydir? Həlbəttə ki, yox. Və eyni zamanda əhl-i sünnə o maniyyəndə qabağını alır ki, hər ölənə nə desinlər? Şəhid desinlər. Yəni, döyüş yerində ölənlərə, əgər ora vəh nazil olmayıbsa, və əkdə Peyğambə s.ə.v-in olur. Yəni, sahabələrdən döyüş yerində ölənlərin şəhid olmasını kim deyirdi? Peyğambə s.ə.v-ə s.ə.v-ə s.ə.v-ə Sallallahu ə səv ə Ancaq Peyğəmbər sağ sələmdən sonra isə ölən insanlara, yəni istər sahabilərdən, istər tabirlərdən ölənlərə tarih kitabına qeyd edirlər ki, Qut ilə fil mə arkə. döyüşdə öldü, döyüşdə canını verdi, döyüşdə həlakı oldu, döyüşdə Rəbbinin dərgələn küsü, o şəhid oldu sözün işlətmə. Çünki şəhidli məqamı qeyd etdiyimiz kimi, balaca zirvə olmadığından və orada da hər ölənilə duaat, Bəli, biz hər hansı bir insanın döyüş yerində ölməsinə deyə bilərik ki, arzulayırıq Allahdan, Allah onları şəhidlərdən etsin. Ancaq deyək ki, o artıq şəhid oldu, o artıq hüccətsiz hökum vermək kimidir. Sanki o canını verir Allah Ələyə, sən isə hökümün eynisən. Özüm Sanki elə bir onun şəhidliyin qəbul etmiş olursan, ancaq həqiqi onun qəlbində, onun təsdiqinin dərəcəsini, miqdarını bilən kimdir? Allah s.ə.q. düzdür, biz deyə bilərik ki, arzulayırıq, arzu edirik onlar şəhiddədən olsun. Ancaq əzimkarlığla, cəzimlə deyək ki, flankat şəhid oldu, bu artıq dinə nədir? İftiradır və e, müəllif qeyd eləyir ki və şəfaətə yomlu qiyamət haqqın şəfəyət qiyamət üçünü haqdır. Şəfəyət qiyamət haqdır. Və şəfəyətdə iki dənə əsas dediyimiz kimi şərt var. Birinci, şəfəyət edəndən Allahın razıq alması və ikinci də şəfəyət olunandan Allah razıq qalması Yəni, şəfəyət edəndənə Allah izin verməlidir. Amma şəfəyət olunandan isə Allah ondan neyiləməlidir? Yəni, kimsə Ə, şirk əhlinə, küfr əhlinə, Allah ağısı olan kafirlərə müşriklə şəfaçə edə bilər yoxsa yox? Yox. Bu o deməkdir ki, deməli Allah Subhanahu va taala şirkdən və küfrdən nədir? Razı. Bu da Quran ayələri nədir? Ziddidir. Çünki Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, "İnna Allaha la yəğfirun müşkə bihi şeyən və yəğfur məduna zəlik limən yəşə". Allah Subhanahu va şirkdən aşağı olan günahları kim istədiyinə nə edir? Əfvedər, yəni bağışlayar. Və eyni zamanda, Məlif qeyd edir ki, ya şifa qovmun, fi qovmun və qiyamət bir qövm, bir qövmə nəyəcək? Şəfatçı iləyəcək. Və burada da e, qövm deyənə, burada insanlığa nəzər tutulur. Bu insanların da içində ola bilər salihlərdən olsun, ola bilər alimlərdən olsun və şəhidlərin olmasına artıq dəlil var və eyni zamanında e, bu qövmlərin içində də Peyğəmbərlərin şəfatçı iləyəcək və şəfatçı iləyəcək və şəfatçı iləyəcək və şəfatçı iləyə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qiyamət günü hər dəfə səcdə edəndə, hər səcdəsindən sonra şəfaət edib cənnətdə nəyinəcək? Təvhid əhlinə ordan Allahın izi ilə xilas edəcək. Aydındır? Və eyni zamanda təvhid əhli özü də Allahın izi verdiyi müsəlmanlar, təvhidəli özləri də öz qohum əqrəbalarına nəyinəcəklər? Şəfaətli edəcəklər əgər ki, onlar təvhid əhlindən olan, şirk və küfr əhlindən değildilərsə. Və müəllif qeyd edir ki, ya şəfaə qoumun fi Di, onlar şəfaət edəcəklər və şəfaətlərin müqabilində onlar orada düşməyəcəklər. Yəni müəllif buda demək istəyir ki, şəfaətin növləri var. Elə şəfaətçiliyi şəfaət olacaq ki, o insanın cəhəlmə düşməyinə qoymayacaq. Anca elə şəfaətin növü olacaq ki, o odda yanıb günahını azaldacaq və bəzilərində orada yananlar sonra nə Oradan xilas eləyəcək. Və bu baxımdan məali burada şəfaətin növün gətirib. O ayaq rucu qovmun minənlər və eyni zamanda birinci də əgər onlar ümiyyətlə o da düşməyəcəydiləsə və ikinci qovm isə artıq o da düşəndən sonra şəfaət onu o da nə edəcəklər? Çıxacaqlar. Və eyni zamanda, yəni badəmə daxil olur, yəni girəndən sonra çıxacaqlar. Feyərcə qoğunanlar bir rəhmətinə bədəmə yülbüzlərəm fihi maşallah. Və deyir eyni zamanda cəhənnəmdən Allah Subhanahu taalanın rəhmətiylə də çıxan kimlər olacaq? Qullar olacaq. Orda bir müddət qalıb, yəni əzab çəkəndən təmizlənəndən sonra və ümumiyyətlə, yəni məali bu sözü gətirir və bu söz, yəni Allah Subhanahu rəhmətiylə bütün şəfaətçilər nədir? Yəni ayətdir. Çünki heç bir insan cənnətə əməliylə daxil olmayacaq. Hətta deyirlər ya Resul, hətta sən dedi bel, hətta mən. Əgər ki Allah səni mənə öz rəhmətinə, yəni daxil eləməsə. Yəni insan cəhənnəmdən nə ilə çıxacaq? Allahın rəhməti ilə və cənnətə nə ilə gedəcək? Allahın rəhməti ilə. Çünki peyğəmbər sallalləm bizdən əvvəlki ümmətlərin birinin halını qeyd edənə qeyd edir ki, yəni bizdən əvvəlki ümmətlərdən biri beş yüz il ibadət edir. Çünki bizdən əvvəlki ümmətlərin ömürləri böyük olur. 500 il, 600 il, 700 il, eləsində 800 il, 9 il. Alınca bizim ümumiyyətlərin ömür isə, Peyyəmsəm dediyi kimi, 60-70 il arasında olduğu verildi. Və Peyyəmsəm buyurur ki, həmən insan 500 il Rəbbinə asi olmadan ibadət elir və e, səhərlər gəlir, suhur elir və qalxır dağın, başına, dağın başında ibadət elir və bütün gecəni ibadətə keçirir və bütün gündüzlər nədə keçirir? Oruzda keçirir və qıyamət o insan öləndə diriləndən sonra elə zənn eləyir ki, bunun artıq hə həsənətlərinin səhablarının həddi, hüdudu yoxdur. Və o zaman Allah subhantallahu ona deyir ki, səni rəhmətimlə haqqəsəb edəm, yoxsa öz adilliyimlə bu insan qaydı deyir ki, 5 yıllı az deyir, yəni yəqin ki, müəyyən bir məqaman alır və deyir ki, ya Rəbi adilliyinlə. Və o zaman Allah subhantallahu aleyhələrə əmr edir. Və ona, Allahın ona verdiyi gözün birini qoyula tərəzinin bir gözünə və onun 500 illiyi əməlini qoyula tərəzinin o biri gözünə. Və gözün nuru nə inir? Ağır gəlir, üstün gəlir. Onda Allah sonra ki, onu cəhənnəmə yəni, aparın. Və onu cəhənnəmə aparan zaman həmən qul qışqır, ya Rabbi rəhmətlə, ya Rabbi rəhmətlə, sonra Allah sonra onu əvv edib, bağ, bağışlayır və rəhmətlə də nəyə düşür? Baxımdan, heç bir insan cənnətə əməli ilə daxil olmur. Cənnətə giriş nə ilədir? Allahın rəhməti ilədir. Ancaq əməl nədir? Əməl səbəbdir. Yəni, əməl səbəbdir, ancaq əməl sənin etdiyin əməlin müqabili deyil. Əməl səbəbdir. Və bu da əhəl-i sünnənin etiqadlarından biridir. Və qomun yuxəllədunə finnər əbədə. Və eyni zamanda qiyamət günü, əgər ki, şəfayətçilər olduğu halda və şəfayət olunan olduqları halda və eyni zamanda e, cənnətdə olduğu ki, əbədi qalanır olduğu kimi və cəhənnəmin də əbədi kimləri olacaq? Sakinləri olacaq və onlar kimlər olacaqlar? Müəllif bu da gətirir və hüm əhlu şirk, şirk əhli. Şirk əhəli onlar hansılar ki onlara Allah subhanahu wa ta'alanın tovfidini başa salanda, Allah subhanahu təşkil onlara bəyan eləyəndə, hüccət qalana bildirəndə onlar Allah subhanahu tək şaradan olduğunu, tək ruzi verən olduğunu, tək öldürən dirildən olduğunu və tək Allah ibadət olunduğunu biləndən sonra Allahdan başqasını dua etdilər. Allahdan başqasına nəzir elədilər. Allahdan başqasına qurban kəsirlər. Allahdan başqasına sığındılar. Allahdan başqasına şəfaat istədilər. Allahdan başqasına övlaq istədilər. Allahdan başqasına bağışlama və eləxə və s. Bütün şirk olan əməlləri neynədilər? Allaha şərik qoşular. Və birinci müəllifin gətirdiyi, yəni əbədi qalanlar kimlər olacaqlar? Şirk əhli. Yəni şirk edib, Tövbə etməyib şirk üzərində ölənlər. Və ikincə buyurur ki, Yalan sayanlar. Yalan sayanlar o kəsdilər ki, onlar Allah subhanəllənin ayətləri onlara çatanda, Peyğəmbə salsal müjdələri onlara çatanda, Quran və sünnənin hüccəti onlara bəyən olandan sonra, Onlar haqqın haqq olduğunu biləndən sonra, onlar Allahı və Rəsulunu və onun kitabını təkzib elədilər. Yəni, iqrar etmədilər, təsdiq etmədilər. Əksinə, təkzib edən şəxslər əbədə olaraq harada qalacaqlar? Cəhənnəmdə qalacaqlar. Ve eni zamanda müəllib ki, Vəl cühd, yəni cühd edənlər, inkar edənlər. Yəni, o kəsələr ki, bəyən edəndən sonra, Haqqlığını qəbul elədilər. İqrar etdilər ki, bəli, Allahın kəlamıdır. İqrar etdilər ki, bəli, namaz qılmaq lazımdır, oruç tutmaq lazımdır, nəzir etmək lazımdır. Bəli, Allahın əmrlərinə yerinə yetib qadalan, çəkinmək lazımdır. Ancaq onlar bunları biləndən, iqrar edəndən sonra neynədilər? Üz döndərdilər üzdön dedilər. Və belələrin də yeri hardadır? Əbədi cəhənnəmdir. Və eyni zamanda müəllif gətirir ki, vall kufru billahi əzzə və, və eyni zamanda Allah subhənəh küfr edənlər. Və küfr özünə növəşi gəllərini həmçinin özündə nəyin edir? Şamil edir. Hamısı onlar küfrün yan altındadır. Yəni küfr bütün qeyd olunan bütün təkcibi də, inkarı da və şirki də özündə, yəni ehtiva edir və bütün hamısı onlar küfrün yan altındadır. Yəni bir sözlə Qiyamət günü qiyamət günü e, müsəlmanlardan eləsi olacaq ki, onlar haqq hesabsız cənnətə daxil olacaqlar. Və eləsi olacaq, onlar orada əzablarını çəkib, sonuna kim çəkib cənnətə daxil olacaqlar. Və elələli olacaq ki, əzablarının bir qismini eynəcəklər, çəkəcəklər. Və eləsi də olacaq, cənnətə girib, bir müddətdən sonra Allah Osmanan rəhməti ilə və şəfahçilərin şəfahçiliyi ilə cənnətə daxil olacaq. Və eyni zamanda cəhənnəm Cəhənnəmin əbədi sakinləri dolacaq olacaq və bunlar da qeyd edibimiz şirk əhli təqsib edənlər inkar edirlər və umlidə, yəni kafirlərdir. Və sonra müəllif, yəni bu şəfayət, yəni bəndini bitirəndən sonra və buyurur ki, Və yudbəhul məqtu yevmal qiyamədi beynəl cənnəti və nər. Və deyir ki, qiyamət günü səhih hədstə gəldiyi kimi Allah ölümü qoyun formasında gətirəcək. Və cəhənnət əhlinə deyəcək, bu kimdir? Deyəcəklər ölümdir. Və cəhənnət əhlinə bu kim? Deyəcəklər ölüm. Və sonra həmən onu kəsəcəklər və deyək ki, lə bundan sonra ölüm olmayacaq. Və ölümü Allah s.ə.və cənnət və cəhənnəm əhli əyanı olaraq gözlərin qabağında görsünlər deyə, dərk eləsinlər deyə və onu, yəni qoyun formasına gələcək və onu kəsəcəklər ki, bundan sonra ölüm yoxdur. Və bu da o deməkdir ki, cənnətdə qalanlar əbədi cənnətdə qalacaqlar və cəhənnəmdə qalanlar isə, yəni kafirlər, müşkilər, təqsib eləyənlər, inkar eləyən isə əbədi harda qalacaqlar, cəhənnəmdə qalacaqlar. Sonra isə müəllif, Yəni, cənnət və cəhənnəm haqqında danışır və buyurur ki, Və qad xulqət ələlcəndə və məfiyyə və xulqət ənlər və məfiyyə və artıq cənnət və onun içərisindəkilər xəliq olub və eyni zamanda cəhənnəm və onun içərisindəkilər xəliq olub və Peyğəmbər s.ə.v artıq cənnəti və cəhənnəmi bir neçə dəfə Allah s.ə.və ona göstərməyi ilə Görüm. Və bir gün Peyğəmbə sallallahu aleyhi ve səlləm namaz qılarkən qabağa getdi, getdi və sonra isə birdən Peyğəmbəcəm arxaya çəkildi. Və namazdan sonra deyilə, ya Rasulallah, nə oldu sənə? Dedi, mənə cənnət göstərildi və cənnətin meyvələrini istədim, əlimi uzadım və ona görə qabağa getdim. Və sonra isə cəhənnəmin odu göstərildi və oddan sığınmaqdan ötürü arxaya çəkildim. Və bu Peyğəmbəcəm cənnətin cəhənnəmin göstərilməsi bir dəfə deyil, bir neç təşkil olunub və eyni zamanda Peyğəmbər sallalləm cənnətdə olan qəsillər göstərilib, cənnətin sakinləri göstərilib və cənnətə iltəqilənlər göstərilib və cənnətdə, cənnətdə möminlərin birbirləri birinə qonaq getməkləri, ziyarətləri göstərilib və eyni zamanda öz rəbbilərinin qarşısında hər bir mərhəblərin ziyarətinə getməyi göstərilib. Və eyni zamanda Peyğəmbər sallalləmə cəhənnəm göstərilib və cəhənnəmdə bir qism insanların hansı formada əzab alacaqları göstərilib. Hafizlər, yalan danışanlar Qeybət edənlər, zinakarlar və ilahə və s. Bu da artıq səyi hədislərdə öz əkslərin hamısı, öz əksini yəni tapıb. Xalqəhumallahu Allahu və cəl, thumma xalqəl xalqələhumə lə yəfniyən və lə yəfni və mə fihimə əbədən. Sonra üçün müəllif qeyd eləyir ki, yəni Allah s.ə. cənnət və onun içini xəlq elədi, cəhənnəm və onun içini xəlq elədi və eyni zamanda buyuruyor ki, və Allah s.ə. onları xəlq edəndən sonra onlara məxlugatlar, yəni məxlugatlar da xəlq elədi. Yəni o cənnət və cəhənnəm hər ikisinin nəyi var? Sakinləri var. Cənnət və cəhənnəmin hər ikisinin yəni sakinləri var və onlar fəna olmayacaqlar və onların fəna olmayacaq. Yəni, onlar fənadan ötürü xəlq olunmayıb. Onlar əbədi, cənnət əhlinin cənnətdə qalması əbədi olacaq və e, cəhənnəm əhlinin, yəni kafirlərin, müşriklərin və küfr əhlinin cəhənnəndə qalmaqları da, yəni, əbədi olacaqdır. Və sonra müəllif cənnət və cəhənnəmin yəni, e, fəna olmasına dəlil gətirilinə qarşı belə bir mövzu qoyub, buyurur ki, fənihdəccə müb Yəqulillahi tebaraka və təala kul şey'in halikun illə vəcə və nəhv və binəhv hada min mutəcəhibəl Quran fə kuləhu kul şey'in mimma kətbəllahu əleyhəl fənə vəl halək halikun vəl cənnə vəl cənnə vənnar xulqna lil baqā ləlil fənə və, və, və, və, və huma minəl axirəti ləminəl dunya sonra isə mə'luf qeyd edir ki əgər hər hansı bir bidətçi -si və yaxud da deyir zındıq. Mübtədi ona görə deyir ki, mübtədinin mübtədi olması bəllidir. Yəni, hər bir şəxs Quran və sünnəyə zid olan eytiqat, məsələ, əməl gətirərsə, yəni, şəriətin hər hansı bir qismində olur olsun. Ona təhidçə əqrə məsələlərində deyil, eyni zamanda kiçik fiki məsələlər belə daxildir. Aydındır. Sadəcə, həmən bidətin növündən asılı olaraq o insan, yəni bidətçi, dindən çıxada bilər elədiyi bidətin növünə görə və dindən çıxmaya da bilər. Necə ki, məsəl üçün e, təsbih oynatmaq. Təsbih oynatmaq aidir məsələyədir ki, Quran və sünnəyə görə nədir? Bidət çıxalır. Amma təsbih ilə zikir eləmək insanı əbəli cəhənnəmdə saxlamır. saxlama Ola bilər, umumiyyətlə cəhənnəmə nə inəməsin? Düşməsin. Ancaq Etiqad küfür etiqadla etiqadı məsələdə küfrü etiqadlar daşımaq. Məsəl üçün demək ki Allah Subhanahu taala qulları ilə haqq hesabı sonra cənnət əli, cənnətə alıc cənnətə, cəhnnəmə alıc cəhnnəmə gedəndə İmam Hüseyin deyəndə cənnətin qabanında qoymayacaq, cənnətə daxil olmaya. Bu etiqadı daşıyan dindən çıxıb çıxmır. Heç bir şək şey şübhəsiz. Yəni səhər tezən kimcə durğulsan, bu etiqadın cavabı nədir? Dindən çıxan küfrdür. Yəni bu o deməkdir ki, o insan, o etiqadı daşayan insan Rəbbini Rəb kimi tanımayıb. Rəbbinin Rəb sifətlərini ona verə bilməyib. O Rəbbi kim görür? Hüseyni görür. Həsən görür. Əli görür. İmam Cəfər görür mir mehsəni görür. Nəbilə kimi gör? 5 balmağa gör, 6 balmağa fərqi yoxdur. rəbb Rəb Rəbb kimi görmür. O rəbb xas olduğu oldu xüsusiyyətləri, Rəbb-in qadir oldu xüsusiyyətləri Allahdan başqa kimə verir? Digər məxluqatlara. Öməxluqat daxilində Allah'a yaxın olan məxluqatlarda da ola bilər. Əhl-i Beyt kimdə ola bilər? Ümumiyyətlə nəcətədin içində batıb gedən mundarlardan da ola bilər. Vergi verilən kimlər və yax vəsaitə. Ümumi idi bütün bunlar insanı dindən çıxaran Yəni, ehtiqatdır, bidətdir, aydındır. Və bu baxımdan da müəllif qeyd edilir ki, yəni, hər hansı bidətçi. Şim, bidətçi məlum məsələdir. Və yaxud da deyir zındıq. Zındıq da o kəsərdir ki, onlar zahirən özlərini İslamı nisbət elədikləri halda, elədikləri bütün əməllər İslamı neynir, parça-parça eləyir. Sanki bir növ e, yahudilərdəndir. Xristianlardandır, qeyr-islam ümmətindən. Çünki e, müsəlmanın, yəni o cür etiqad daşımasına müsəlman demək qeyr-mümkündür. Və ona görə bu baxımdan sələf alimləri onlara nə münafiq demişlər, nə mübtədi demişlər, nə demişlər? Zındıqlar. Aydındır? Və müəllif buyurdu ki, ya yədir hər hansı bir bidətçi, yəni bidət edən və ya dedi zındıq Deyərsə ki, bəs onda sən Allahın bu ayəsində nə deyirsən ki, illə vəcə. Yəni Allahdan başqa hər bir şey həlak olacaq. Və onda o ayə nə deyirsən? Çünki onun nəzərinə görə Allahdan başqa hər şey həlak olacaq, ora həmçin nə daxildir? Cənnət və cəhənnəm. Və deyir, ona nə deyirsən? Eyni zaman bunu kimi başqa mütəşəbih ayələrdən. Çünki mütəşəbih ayələr elənsidir ki, Əl-Cünan görə mutaşəbih ayətləri muhkem ayətləri yönəltməyə lazımdır. Və muhkem ayətlərə yönəldəndə sən artıq onun həqiqi mənasını eşidəsən, ortaya çıxara biləsən. Ancaq kimsə mutaşəbih ayələrin arxasında gedərsə, zındı olanlar da kimlərdir? O kəslərdir. Və o zaman ona necə cavab qaytarsan, buyurursan ki: "Kullu şey'in mimme ketəbəllahu lehu el-fənə və el Bir Allahın buydu ki, hər bir şey, hər bir şey o, şey, o, şey, o şeylər ora dağıldı ki, hansı ki Allah Subhanahu taala həmən şeyə həlaç yazıb, fəna yazıb. Aydındır? Ancaq cənnət və cəhənnəm isə həlaç və fəna üçün xəlq olunmayıblar. Eyni zamanda onlar əbədi qalmaqdan ötürü onun çəşində olan möminlər o cənnət və cə cənnətdən neymətələn dadmağa və kafirləşdə cəhənnəmin əzabından dadmaqdan ötürü əbədi, yəni xəlq olunublar və eyni zamanda cənnət və cəhənnəm axirətin əməllərindədir dünyanın məxluqatlarından deyil onlar axirətin məhlukatlarındandır yəni onlar xəlq olunublar ancaq insan ora bu dünyada Elədiyi dərəcədən asılı olmayaraq, ibadətin növündən asılı olmayaraq, Allah spontala yaxınlığın növündən asılı olmayaraq, o, cənnət və ya da ki, bu dünyada olan kafirlərin kafiri, cəhnəmi dağıl olur, olmur. Olmur. Nə vaxt olur? Artıq dünyasın dəyişəndən sonra. Yəni, o məhfum, o əqidə, o görünüş, sənin gördüyün bu dünyanın məhlukatlarından deyil. Yəni, sən... Ən gözəl insan Peyğəmbə s.ə.v. bu dünyada cənnətə girdi, girmədi. Girmədi. Nə vaxt girəcək Peyəməsəm cənnətə artıq qıyamət günündən sonra aydındır və eyni zamanda Firun kimi, yəni zalımlar, kafillərin yekəsi özünə "Ən rabbukumü alə" deyən şəxslər, yəni yer kürésində hegemonluq edən, müsəlmanlara zəncülmün həddi-üddi olmayan şəxslər, bu dünyada cənnətdən girirlər, girmirlər. Əlbəttə ki, nə vaxt girəcəklər? Allahın izni ilə öləndən sonra Öləndən sonra onların cəhənnəmi qəbərcək həyatından başlayacaq, qəbir həyatından başlayacaq. Eyni zamanda möminin də həyatı o cür. Əgər mömin də cənnət əhlindən isə onun cənnət həyatına vaxtdan başlayacaq, onun qəbirindən. Çünki artıq qəbirində, necə ki, bundan əvvəlki bölmələdə keçdiyimiz kimi, yəni cənnət əlsə cənnəti neynəyəcək? Dadacaq. Cənnətdən ona qapı açılacaq. Əgər cəhənnəm əhəlindən isə, cəhənnəmin qapıcaq və cəhnnəmin dadından dadacaq. Və xulaqsa müəllif qeyd edir ki, əgər o insana, o müqtədiyə və yaxud o zındığa, o sözünün qarşısında əgər deməsi ki, yəni ə, hər Allahdan maçıq, hər bir şey həlak olacaq, cənnət, cəhənnəm də həmən hər şeyə daxildir, onun müqamilə deyir ki, orada qeyd olunan həlak və fəna, Yalnız və yalnız Allah spontanının e, həlak və fəna yazdığı məhlukatları aiddir. Ancaq cənnət və cəhənnəm, Quran və sünnədə e, göründüyü kimi, göstərilik kimi, deyildiyi kimi, onlar fənaya və həlaka düçar olan məhlukatlar deyil. Onların, onlar əbədi qalan yəni, məhlukatlardır. Və sonra müəllif cənnət və cəhənnəmin həlakinə və e, əbədi olmasına danışan sonra qeyd edir ki, وَالْهَوْرُ الْعِينَ lə yəmūtun ində qiyāmus-sāʿ. Və deyir ki, hurn eynlər də, yəni qiyamət çağıdır, onlar hələk olan məxluqatlardan deyil. Çünki bundan əvvəl biz deməli surdan danışanı qeyd etdi elədi ki, yəni ikinci sur çalınanda həl bir kəs halay keçəcək Allahın istədiklərindən başqa. Və İslam əhlüsünnə etiqadına görə hurayinlər də, yəni cənnət, yəni qadınları da, yəni cənnət qalan, yəni dünyadan köçən qadınlar deyil. Onlar hurayın cənnətin, cənnətin Ə e, cənnət kişilərinə hazırlanmış, yəni cənnət qadınları onlara deyilir və onlar qiyamət günü, yəni e, sur üflərən vaxtı həlak olanlardan olmayacaqlar. Onlar öz e, Allahın onlara, yəni hazırladıqları öz əllərin, yəni göyüzəcəklər. Onlar nə nüf, e, nə e, sur üflərəndə nə də ki heç vaxt onlar həlak olmayacaq, yəni ölməyəcəklər. Necə məalif qeyd edir ki, e, ləənəllah təbərqa və təla xəlcəhunə lilbəqā la lilfənā. Bədi çünki Allahu subhənu və onları fəna olmaq üçün deyil, əbədi olmaq üçün xalq eliyib. Və lem yuqtab əleyhinəl və onlara da ölüm yazılmayıb və onlar da ölməyəcəklər. Və hureynlər ümumiyyətlə kitab və sünnədə, yəni dəfələrlən öz əksini tapıb zamanda peyğəmbər sallallahu sallam, hureynlərin E, Gönüşlərindən vəsfəli və buyurib ki Onların gözəllikləri elə bir Yəni gözəllik olacaq ki Hətt onların gözəlliklə Yəni e, bədənlərinin sümülənin iriləri Yəni belə görsənəcək yəni, Onlar o qədər gözəl olacaqlar ki Yəni huriyyələrdə onların gözlərinin Yəni enni olmasından onlara Yəni verilən adlarıdır Və huriyyələrdə umumiyyətlə e, Cənnətdə E, cənnətə daxil olan yəni kişilərin Allah spantala, e, onlara verdi, yəni hədiyədir və qeyd etdiyimiz kimi e, hər bir yəni, e, cənnətə düşənə yəni öz zövcələrinin sayından əlavə iki hüreyin olacaq və ondan əlavə isə e, şəhidlərə isə 72 hüreyin veriləcəkdir və sonra müəllib buru ki fə mən qalə bi xiləfi zəlq və huva mübdədir kimsə yəni Ondan əvvəl dediyimiz, yəni bu ehtiqadlara müxalif çıxarsa, yəni onun əksini deyərsə ki, cənnətin cəhənəmin fəna olmasını, hureynlərin fəna olmasını, yəni həlak olmasını, kim bunları deyərsə, o deyir, fəhuva mübdədir, onlar deyir, bidətçidirlər, müxalifun, On dalə ansavə səbədir artıq, yəni düz yoldan azmışlardır. Yəni kim bu etiqadın əksini etiqad edib nəql edərsə, danışsə o artıq, yəni bidətçidir və eyni zamanda, yəni dinə, sünnə müxalifdir və eyni zamanda artıq haqq yoldan azmışlardandır. Və sonra müəllif qeyd eləyir ki, və xəla qallahu səbə semavatin bəzə fovqa bəzə və səbə aradının bəziləri Sonra məlif qeyd elədi ki, Allah Subhanahu va taala səmanı üst üstə bir-bir üzərinə nə nədi? elədi. Və eyni zamanda 7 dənə ardı da bir-birin altında nə nədi? elədi. Və səyi hədisə gəldiyi kimi hər bir səmanın arasındakı məsafə nə qədərdir? 500 il, 500 ildir. Və Useymin Rəhmanadan soruşanda ki, bəzi şeyx kafilər iddia edirlər ki, onlar Samanın qatına gəlib çatıblar, Şeyh Hüseyin Rəhmələ qeyd elədi ki, yəni biz onların dediklərini nə təsliq, nə də təqsib etmirik. Çünki Allah Əsbəndə Quran kəmdə bildirir ki, sizə izin verildi, hara kimi hissəsənə iznimiz olan qədər məsafəyə qalxmalar. Və onların bütün qalxdıqları, yəni iddia elədikləri, ay, günəş, Jupiter, nə bilim, nə Venerə, bütün bunlar hamısı heçsə birinci təbəqəyə çatmayıblar. Niyə görə? Çünki birinci təbəqəyə çatanda qapı olmalıdı, qapı döyülməliydi. Necə ki Peyğəmbər əsasıyla İslam Mehrazə Cəbrail ilə samaya isra edəyəndə, mehraz edəndə qapı döyüldü, döyülmədi. Nə dedilər onda? Dedi sən kimsən? Dedi mən Cibriləm. Dedi yanındakı kimdir? Dedi Muhammed Məhəmməd Dedi, Onun izni var? Dedi bəli, onun izni var. Qapı açıldı, açılmadı. Və bu kosmosda insan kafirlərə kim icazə verəcək birinci səmanı keçməyə? Heç bir halda Yəni, onların bütün iddiaları, bütün dedikləri yalnız və yalnız, qeyd etdiyimiz kimi, birinci səmayə çatmırlar. Və eyni zamanda səhid-səhidə gəldiyi kimi, hər təbəqənin darası nə qədərdir? 500. 500 ildir. Ancaq qormuşsun, birinci uçuşu 50-60 il əvvəl olub. Hələ-hələ indiə kim gələk etməliyir ki, müəyyən bir məsafə neynəsin? getsir. Yəni hey, hər bir halda onların qəd etdikləri, getdikləri hələ də e, səmanın birinci təbəqəsi deyil və müəllif qeyd edir ki, yəni Allah Subhanahu va taala 7 göy üst, üstlərində yarattı və eyni zamanda 7 yerə də bir-birinin alt-ba alt, yəni xalq elədi. Va beynel ardul ulya va samaed və yerin üz qatı ilə birinci səmanın üst qatına, yəni hətta 7-ci yox Birinci səma ilə 100 qatla nə qədərdir məsafə? 500 il. Və sonra müəllif gətirir ki, wa bayna kulli samaein masilat 500 am. Yəni zamanında hər səmanın arasında məsafə nə qədərdir? 500 il də budur. Və sonra buyurur ki, wa ma fawqa sama'il ulya as-sabi'. Sonra isə müəllif qeyd eləyir ki, yəni əhlüsünə etiqadı budur ki, yəni 7-ci səmadan sonra nə gəlir? Su gəlir və arşür rəhman əzəl fovq el vədir rəhmanın arşı da nəyin üzərindədir suyun üzərindədir və bundan öncə qeyd etdiyimiz qələm həccində pensan boyu ki heç bir şey yox idi su var idi və suyun üzərində Allahın ərşi var idi və Allah sonra nə qələmi xalq elədi və yer göy və bütün bunlar hamısının xalqi nədən sonradır Qələmin xəlqindən sonradır. Və qələmin xəlqindən sonra, yəni qələm onları yazdı nə vaxtdır? 50 min əvvəl xəlq olunmamışan qabaq. Yəni yer, göy və onun içindəkilər cənnət və cəhənnəm yaranmamışan 50 min əvvəl nə xəlq olundu? Qələm xəlq olundu. Hətta qələmdən 50 min sonra qalan məhlukatlar xəlq olundu. Vallahi Allah tabələq və tealə aş və dir rəhməndir Allah s.ə.və teala da arşın, yəni üz Və inşallah, yani bunlarla da kifayətlənək. Valla son dil əhlüsünnən etiqadında, dünyasını dəyişən də edəlsin. Əhl-i peyğam və peyğəmbər solsəlləmin sünnəsinin üzərində eləsin. Və bizi haqqı hakim göstərsin və onu itibar eləmizə nəsib eləsin və bizi eşli faydalardan eləsin və Allah sə bizi bidətdən və biz bidət əhlindən qorusun, onların fitnəsindən, fəsadından qorusun və düzün Allah bilir və sallallə Muhammedin və alə. Bu dərs sizə ixlasla.net.com saytı tərəfindən təqdim olunubdur.